Szia Béla, elmehetek veled diszkózni? Örülök, hogy végre akarsz jönni. De előtte még pár dolgot el kell mondanom, úgyhogy megyek is érted. Köszi, mivel jössz? Fel fogsz ismerni. Egy 300 erős, 20 méter hosszú Verdával megyek. Wow! Otthon töltöm az estén, alig várom, kezdődjön a buli, ma árokban alszom. Ma. Na, de még azelőtt, hogy elindulnánk a klubba, a sürgősen be kell néznünk néhány ruhaboltba. Oh. Csak nézzél rám, sztárnak nézek ki, figyelj csak. Hé, hey, az ott nem George Clooney? Ötök kell kéne egy két ármálni. Tudom, hogy csak pénzzel nélkül nem leszel trendi. Oh. Ha ennyiért megvetett, a jelnek jól kell látszani. Tehogy már valaki, azt ígye, hogy kínai. A ruha jó, de te még gáz vagy a szen! Először is úgy néz ki, mint egy irány iránya most már ez a menő a napon már nem divat barnulni oh. És ha abbőrt színed már kezd kéne egy tető és egy megkérdőjelezhetően, férfias főbe való is. Oh. Jó lenne, ha kondiznál, jó lenne, ha kondiznál, ha nem feszül rajta a póló, nem leszel nagy partisztás De évekig gyúrni senki se szeret. Ugáló dasok így de da, sok lehet. Már nagy vagy, mint egy kibor, ja. egy nagyon barna kibor uh. Agresszió a mellékhatás, de ez mindig így volt. Oh. De jó, de jó, de van is kis meló. A legfontosabb ne a minél nagyobb ego wow! A balhé és a parti, mint két kicsi legó, Ha bárki hozzád ér, mond: Héjben szóltál, tős Kész vagyunk mindketten Induljunk, én már nagyon mennék wow! Még túl korán van, nincsen még hangulat félig még alszom Most itt fel Bár csak már a partiba lennénk Minek vártunk ezt, mutatom az utat Ma árodban alszom Akinek sincs pénze, a piacban megvenni, a kis közérben olcsóbb, okosnak kell lenni, wow. a akkor szintos, nem baj, ha wow. már is, ne finyáskodj már, ez Budapest nem Párizs uh. Szóval most adiszunk, amíg először hát, nyunk ezzel, jelzi testünk készen állunk! Ezután a sorban még egy óráskát várunk Bent vagyunk, és még csak éjjel fél kettőnél járunk A zene, a fények, a basszus majd szétszed Azt hiszem megrepett a dopárt, nem, nem érzem Szóval nem para Ma DJ P, dogi dog, dog. tojja jaj de klafa És hogy keveri a lemezeket milyen laza Na figyelj megmutatom hogyan szerezd nőt Csak gyűjtött még kis bátorságot, iszok még két sört Keresel lent a akinek már nem számít semmi És talán úgy van esély hogy témedékből tette e Más esélyed nincs, ezt kell tenni Nagyon rámenősnek kell lenni Na jó, feladom! Eddig csak vicceltem Bármelyik lányt megszerzem, hogyha tényleg akarom Gyere, partifotós, itt a mű mosolyom Hadd lássa nép, milyen jó szórakozom! Jó szórakozom? Rossz buli! buli! Vigyáll, mate! Yeah! Kónajszakvándorom oh! oh, nem hatad a dezodor wow! Mindenki csak csápol részegen Azt hiszi, jól táncol Mára már elég lesz Lefolyt rólam a barnitú festék Én, én megyek, nem tudsz hitatani Inkább a hon. <tosz> <tosz> Te most komolyan egy árakban alszol?